välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är onsdagen den 30 januari Och vi spelar in avsnitt 62 Den med rymdinvasion i Lappland Och Effortcast är ju som bekant podcasten Där vi i rådspelsgruppen Team Effort Pratar om eh, våra rådspelande Men också om filmer, tv-spel, böcker, musik Och allt annat som intresserar oss Med idag har jag Anna Hallo. Och Stephanie. hej <laughs> Det är onsdag idag, jag höll se att torsdag i början där Jag hörde det, du poängterade verkligen onsdag mm. <skratt> Hur mår ni? Bra, bara fint <skratt> mm. jag, har mår haft en, eh, jag mår bra tror jag, jag har typ helg nu så det är ganska lugnt och skönt <skratt> Har du helg? Mm, faktiskt <skratt> det Är det så här lill <skratt> eh, <skratt> Ja, det är inte så mycket party idag kanske, men... Min lärare skulle i väg Så schemat ändrades Så vi hade alla lektioner i början på veckan och Så det innebär att slutet på veckan blir ganska, ganska trevlig mm. Jag ska inte gnälla Jag har min första och enda lektion för veckan imorgon Så ja ah, Nice mm. um, Stefanie, det är väl lika bra att du är här idag För jag tänkte att Anna är <laughs> den som, som brukar vara med mest i podcasten Jag tänkte att hon kommer att få sparken nu För att jag hatar henne på grund av äh, Quizkampen <laughs> På grund av vadå? Quizkampen, så det, det finns en öppen plats Som <här> <här> <här> <här> Hej då Anna Nej. <här> att <här> <här> <här> <här> <här> <trylligt> var här i alla fall inte mer. Jag på den inte. röda knappen som skjuter ut eh, Anna ur podcasten. <laughs> Jag gjorde det grava misstaget att för första gången få alla rätt under en eh, spelomgång. Ja. Eh, och kåkan var inte så glad. <laughs> <laughs> Hårt. Eh. Quizkampen är ju, eh, som folk kanske vet, <här> det är gratis app, ett gratis app-spel där man eh, ställer. Man ställer sig inför en massa frågor och eh, har fel på alla konstant förutom på Anna, som har alla rätt. Som har alla, rä alla rätt, alltså alla i hela omgången. Ja, men det, det, det är första gången det har hänt. Jag tror inte det kommer hända så många gånger till. Men jag blev glad. Jag skulle dock inte bara det för Håkan, tror jag. Ja, Graftigt, Jag är jätteglad för din skull. Jag bara kände hur så här, han kommer att döda mig. Ja. Oh, inte dig men kanske dina karaktärer i DD. Ehm... Eh, fast det är ju snarare mina karaktärer. Så <laughs> <laughs> det är sant, men det kommer ändras nu, FN. Jag, jag lovar. Vi kommer prata lite I... mer om <laughs> Team Efforts senaste rollspel, även senare i avsnittet. Vi kommer även prata om eh, eh, en DVD-afton vi hade där vi såg på bland annat Rymdinvation i Lapland. Till Lappland, från Lappland, Med Lappland I Lapland. <laughs> I Lapland, ja. Där... Under Lappland <skratt> <skratt> Alltså pågående under Lappland <skratt> <skratt> mm. Men Anna ska öppna Programmet genom att prata om The Sims 3 specifikt kanske mm. och, och, och Piratande <skratt> I allmänhet Och specifikt och så. Ja eh, Jag, jag ville prata lite om För jag har varit lite fascinerad över eh, Såhär är det ju, The Sims från början så var det ju, det handlar väldigt mycket i det här spelet om så här custom content. Alltså grejer som andra, som så här spelare gör och har uppe på hemsidor och allt möjligt. Och redan mm. under The Sims 1 så började folk ha betalsajter för det här. Um, och vilket folk kanske inte tyckte var så här jätte... Det, det, det var inte så jättepopulärt, så folk började då ja, några köpte dem och sen så delade de ut dem på lite så under underground hemsidor och sådär, det var <laughs> det, oh, um, my, my, mycket hämt och illegalt men grejen var att de kunde ingenting göra därför att det var lite såhär uh, oklart ifall det de gjorde var olagligt, det vill säga att mm. ha betalt för någonting från EA Games um, mm. under The Sims 2 så fortsatte det där och uh, då så fanns det bland annat pay-sites must be destroyed som eh, gick in för att verkligen ja, sänka alla olika betalsajter och sånt. Men var, var betalsajterna officiella sajter eller var det någon som hade gjort en mod som de tog betalt för? Jag, jag um, mer det är folk som har gjort moddar eller som bara har gjort, um, skins. Kan ha gjort nya, ja, precis, nya skins, nya så här, eh, meshes, så här kläder ja. huh. Tar de, då, tar de då vinsten själva eller går, eller går det till EA bakvägen? Uh, nej, de tar vinsten själva. Uh. Uh, det finns ju bland annat konstigt. den stora The Sims Resource som har då tar in folk um, och anställer dem. Och några uh. av dem är featured artists och de... Liksom, de grejerna som man betalar för Och de andra behöver man bara vara registrerad för och lite där. Jag undrar vad skillnaden är på det Och eh, typ när Blizzard Stämmer någon för att de skriver En guide till World of Warcraft mm. <laughs> För det har hänt Alltså de, mm. de har liksom Gud, Det, ja, det har inte stämt Men de har, liksom, de, de har med hjälp av advokater Fått att de har liksom mm. ta bort En guide och så då. Ja, men var nej. det för att typ maxa upp karaktärer eller, var det för guide, ja, eller det. hur man spelar spel? För det, kanske det, var, det var typ för att göra din karaktär så bra som möjligt. Eventuellt ja. var det också för att få ta guld som bra som möjligt. Vilket i så fall skulle påverka deras mm. ekonomi. Så jag vet inte. Mm. Det. Ja, men balans i spelet och ekonomin kanske påverkas. Men det andra mm. där att koda för egen vinning. Det känns lite så här, ja, balans. Det liksom. mm. är ändå i ett spel för Sims alltså. Ja, för... Alltså, det konstiga är ju att EA aldrig har gått in och sagt någonting om det här utan det, det har ju varit lite så att de har att säga någonting i frågan men det de började göra under The Sims 2 var ju att släppa så här inte bara expansioner utan även så här, stuff packs det vill säga så här, mm. saker som bara egentligen var kläder och möbler och sådär. och eh, i The Sims 3 så har de nu då har de eh, expansioner och så har de stuff pack och så har de även sin simstore som är då deras egen lilla betalsajt skulle man kunna säga där man då kan köpa grejer. Mm. Mm. Någon dag, förlåt, någon dag borde vi göra ett avsnitt <laughs> som bara handlar om alla dumma namn som alla spel har på sina affärer. <laughs> ja, det borde vi. Mm. <laughs> <laughs> förlåt, fortsätt. <laughs> um, Okej, Precis, de har sin egen eh, lilla Sims-store eller vad det nu heter. Och eh, där lägger de upp olika packs och sånt. Och de här gamla sajterna som fanns vid Sims 2, ja, de har lagt upp de här filerna nu. Eh, det jag har märkt är att nu har det börjat bli lite mer öppet. För att, tidigare har det varit så här sajter som har varit hostade i så här, typ Singapore- eller Sverige för att de inte ska kunna bli så här, tas ner. Och så. Men nu är det folk som köper de här grejerna- lägger upp dem på Tumblr um, så här lite fritt ute- under sina egna så här uh, namn mm, okay. um, Jag märkte här om dagen så släpptes det ett nytt staffpack Och direkt så var det någon som hade lagt upp alla kläder ifrån stuffpacket. Ja, ah, här är kläderna som kom med den. Varsågod. Men, och, alltså och... ijs egna eller? Precis. Okej, okay, oj. Ja, det är ju uh, lite intressant. Ja, och, det, och folk säger, åh oh, men vad bra, för jag hade, inte råd att ska... oh. jag hade inte råd att skaffa allting som de lägger ut. Så det här är ju jättebra. Och, och jag är så fascinerad över hur öppet där, ja, det är på något sätt. det känns um, lite uselt. För de gör det även med, med Simstore att så här, allt, allt som finns där går att få tag på på diverse sätt. Um, mm. Och EA har ju gjort grejer med filerna så att man inte ska kunna dela dem till andra varpå folk har gjort program som man mm. kan köra Snäcker, filerna ja. genom och så att de fungerar. Ew. så det, Jag vet inte, jag tycker det är fascinerande att hela communityt är så öppen nu med att det här är vad vi gör och ja... <laughs> Här, ah, nej, hemska AI som vill tjäna pengar och eh, samtidigt så köper vi ju det spelet men är äh, i, i, i i alla fall med Sims rätt så hemska jag, det, med alla ja. expansions packs så vi typ tusen typ så här, ja, ja. Jag, jag vet det vad det såg för mm. Sims 2 kanske det var, då var det typ så här, pirater och husdjur och inte vet, ja. det var det intressant. Jag alltså jag har ju alla ifrån The Sims 2 så alltså, jag spelade ju det väldigt mycket mm. och eh, såg ju så här, hur kvaliteten gick Ner med varje så här expansion För Grässligt. att kunna köra spelen Så måste man ju ha tredjepartsmoddar Därför att annars så liksom Ingenting funkar men uh, Det är likadant med trean Du behöver ha externa grejer För att det ska liksom Annars blir så här ja men du kan köra ett tag Och sen så bara kraschar hela grejen det är Har de ju ingen här... stolthet eller utveckling? Nej, eller. Nej, de har ju inte det <laughs> ja. Samtidigt så har jag ju Alltså Trots det så har jag svårt liksom att tycka att då piraterna är liksom Robin Hood. Nej, <laughs> nej, det, <laughs> nej, nej, det tycker jag inte. Nej, nej. Men äh, jag tycker alla, hoppas de i alla fall inte, om de skulle bli hårda och elaka, att de inte blir elaka mot de här som gör moddar, som gör spelet mer stadigt i alla fall. Nej, oh, nej, <laughs> och, och, en, en annan sån här sak är ju att uh, ofta när de lägger in saker för att förhindra piratande så brukar det mm. bara straffa folk som inte gör det. Mm. <laughs> det är ju ett konstant problem, problem med DRM och liknande till spel och så. Mm, vi fick ju med Sims 2 bland annat. Det var ju bland de första spelen som hade säker om det här ja. från Sony som la sig på typ. Ja, det installerade sig självt och så kunde man typ inte få bort det och det hade sönder folks hårdvara och det var massa kul grejer. Um, det var liksom. Mm, precis. Sån, test. Den, den då som skaffade det via internet har ju inte ens var secure om för någonting eller vad det heter. Nej, för de tog bort det i <laughs> de, <laughs> de versionerna. Men alltså folk det som jag hade det. det. Yay! <laughs> Så um, hur, mycket, hur mycket har du tagit del av? <laughs> har du delat med dig? Absolut. Ah, jag, har ju absolut jag säger inte att jag skulle sälja någonting. dig till EA för en billig slant men jag skulle garanterat att sälja dig för en billig slant. <laughs> <laughs> ja, det, är också, ja. det kan också vara mitt blinda hat mot dig just nu. <laughs> <laughs> ja, jag, tro, jag, jag, jag tror det just nu. Jag, jag skulle nog tro att du kan göra det när som helst. Men jag har ju självklart inte tagit del av något av det här. Jag är vet ju bara om de här sakerna f Helt av eh, Ja det är miss misstag. Jag har ju mm. läst om andra och sådär och, ja. ja jag förstår <laughs> Ja men det är bra det är bra Vi vill mm. inte ha någon här som är olagliga saker <laughs> Nej nej nej Vad ja, kostar ett sånt här uh, stuff pack Det var ju någon som sa att de inte hade råd att köpa dem till mm. exempel Ja, och vad kostar det nu? Senaste staffpacket, då hade de ju då 70-80-90-talet, så här prilar till det. Mm. Och jag tror, på Steam tror jag att det kostade kan det vara 18 euro? Det är um... ganska mycket pengar. Hur ja, mycket är... staff får man? Man får inte så mycket. alltså. Jag tror att det var... Ha. 12 outfits Och så lite Prylar till det Man fick några radiostationer också Som 18. inte fungerade Och som de fick patcha dagen efter Man bara, Woo, Men, Jag ja. måste bara säga att Det största brottet här Är att 70 80 och 90 talet alltså, nu alltså 1980 har blivit ett årtionde vi kan prata om Som om det har hänt för länge sedan <laughs> ja. ja. Inbydde på 90-talsfest Så det är... Har det blivit ett Åh oh, nej, det, det brukade hitta fest När jag var jätteliten <laughs> Ja men precis mm. eh, Men okej, okay, så 18 dollar för någonting Som inte fungerar är inte heller något vi kan ja, Det sig bakom Och liksom expansionen Eller vad man ska säga kostar ju runt Jag tror att det är 36 euro eller någonting för dem mm. um, Och ja, de funkar ju Aldrig särskilt bra um, mm. Menar, det är grejer i så här basspelet som nu efter vad är det, tre år inte är fixat av EA utan som liksom, ja, moddare har fixat och man kan köra för att de har gjort det. Men det ja. kanske är därför EA blir det lata också. Bara för att liksom, användarna är så ja, man, man lägger ner minsta möjliga ansträngning för att tjäna mest möjliga pengar, typ, känner jag. Mm, ja, jo, jo, absolut. absolut. <laughs> mm. Intressant. Har du köpt några stuffpacks i ditt liv? Eh, alltså jag har ju Som sagt så har jag allting till The Sims 2 Så jag har några staffbacks där Sen så tror jag att jag skaffade något under julen Nu på Steam ja. eh, Jag vill minnas att jag såg Jag vill att jag såg någonting i ett här H&M-paket och sånt, vad det Sims 1 mm. eller 2? Eh, Sims 2 hade H&M och Ikea ja, just det. Eh, Nu till The Sims 3 Så har de samarbetat med eh, Diesel de är kläder, va? ja Och sen så och var det Katy Perry Det var ett konstigt staffpack um, Är det hennes kläder? Eller hennes kläder, det är en massa Dekor inspirerade av hennes California girlvirror, typ så här glassar Och grejer Oj, ja, Det var mm. inget jag kände att jag behövde direkt sådana När det är sån där uppenbar reklam borde de nästan vara gratis. Man tycker ju det, egentligen. <skratt> Fast det är också men... som en dyrast typ. <skratt> ja, men, Jo, precis. För att då köper man i märket. var intressant. För det intressanta är intressant att alltså, H&M-paketet var ändå... Alltså det stod H&M på det men kläderna såg Alltså det såg bara ut som normala kläder De här dieselkläderna, där står det verkligen Diesel på typ precis allting Så det är ju verkligen så här, Gå ut och köp våra kläder så här, oh. Jag vill att du förstår att jag liksom tänker mig The Sims 1 när jag hör The Sims Så jag tänker mig hur fan i de kläderna Eller, stort? Eller liksom Kläderna ser ut som bokstäverna bara För Jag kan inte se det ja, jag, jag är lite likadan, jag spelade typ någonting med på Sims 2 Men annars är det när jag tänker hela tiden mm. Så är du fast i någon slags The Sims-träsk igen? Jag har, jag har noterat en klar uppgång i det <skratt> samtal. <skratt> ja, lite grann. Um, jag... Jag råkade fastna i det Jag tror att jag precis som med Sims 2 Nog spenderar mer tid med att kolla på communityt Än att spela jag vet inte riktigt, Vad är det för fel på mig? Man kan spendera många timmar med att organisera det man har laddat ner Men menar, det, är, det är rätt skoj Jag har en, en, en liten karaktär Jag kör som har blivit häxa Det var rätt skoj mm. Ja Ja huh. Men jag tänkte, ditt intresse för The Sims, det går inte över till Sim City. Eller? Jag körde det när jag var lite yngre. Okay. Jag brukade det jag spelade Sim City. Um, ja. Senaste, jag köpte även, vad heter det? Sim City Societies, eller vad heter det heter. Det var ned. Det var en urvattnad version. Jag har inte ens hört talas om. Det. Nej, jag tänkte, att ja, det kommer lansering snart med Sim City 5 tror jag. Något ja. där. Det är det värsta omtalet så Ja, jag jag körde eh, fyran. Här, för det var 3000 ja. och sen 4 tror jag. De. Mm, Exakt. Ja, det var något sånt. Mm. Det var 1 och sen 2000 och sen 3000 och sen 4 och nu kommer 5 man. Mm. Körde även Sims stad. Vilket då var lite så här barnversionen med. Yes. Simville sim tror jag mm, Precis, för jag minns att jag körde det Och så tänkte jag alltid säga Gud vad coolt det skulle vara Man kanske kunde köra familjerna Alltså spela med familjen. Oh, sen, <laughs> sen kom det Sims 1 Och jag bara Aaah. Ja, fint Jag måste säga att eh, Det jag gillar mest med Det jag har läst om Det nya SimCity Det var länge sedan jag läste det här Men det är att det kommer att ha någon slags online-komponent Som gör så att ens grannar kommer kunna påverka en stad mm. Alltså grann, ja. grannstäderna liksom Så om du, om du har ett förgiftat skithåla Så kommer det påverka <gåriga> stackarna Som jo, bara har samma Jo jag hörde det, väder och vind och sånt, att det Och typ om det skulle hända till med kärnkraftverk Eller liknande så. Exakt. Så det är ju intressant, <gåriga> det är ju kul att se, ja. kul att se hur, hur till exempel varandra Nick Skulle trolla i det spelet oh. Gud ja, <gåriga> han skulle ju <gåriga> Så hemskt ja. Oh, intressant mm. uh, Är det någonting mer du vill säga om The Sims? Är det någonting du vill lätta från ditt hjärtesamvete? <laughs> uh, min karaktär har sex katter <laughs> din, karaktär, din karaktär har sex <laughs> Nej, katter <Ja. laughs> uh, Har du gjort några av dina vänner eller fiender i The Sims Och haft ihjäl dem? Uh, eller, eller gjort så att deras livsöden blivit Så som du tycker att de borde vara? <laughs> Nej, jag har försökt att mm. göra Sandra. Men hon är inte tillräckligt lik. <laughs> hon är, hon du vill är... kontrollera Sandra i sig. <laughs> jag hade jag misstänker att, göra att det här kommer att övergå, övergå i att du kommer... Göra ändringar till Sandra snarare än sinnen. Så Sandra blir mycket jobbig. Yes. Det är jobbigt att sitta och försöka så För jag tänkte, Men jag kan ju bara göra ett hål för det och så här. Sen tänkte jag, nej, jag ska väl vara lite mer noga. Så slutade jag med att jag liksom satt på Facebook och försökte hitta så här bilder från olika vinklar på henne Och sen efter ett tag så var jag, det, det här är läskigt. Och så ja, la jag ner. Um, Har du hela ett effort där? <laughs> um, det bor nej, vi är i ett och samma hus nu. Okay, jag funderade på det Jag har, nog, jag har, tänkt, jag har suttit och, när jag har där. Den där frysyren skulle vara bra för Stefanie Spännande Det var kul att se sitt alter ego i den men. Jag tycker att vi tar en paus innan det här blir allt för obehagligt Men när vi kommer tillbaka så kommer vi prata om Vårt senaste rollspel Där Sandra, förlåt, Anna har varit creepy mot Stefan istället för Sandra Men först tar vi en paus Bra gjort, vi, mm. vi kom tillbaka <laughs> Överlevde uh, pausen jag, jag måste säga no någonting här nu Till er uh -huh. Jag ritar nu en bokstav här Okej okay. jag, jag har nu ritat en bokstav här det, det kommer återkomma senare i programmet Men bara så ni vet, jag ritar en bokstav här Okej. Okay. På okay. papper med penna Ska, ska vi chansa? Vi <clears throat> <med? laughs> mm, ja, gör något test för att säga en vi synska. Ja, precis <laughs> jag tror det <faktiskt>, ja. <laughs> Team Effort är ju, som, som hela världen vet vid det här laget, en rollspelsgrupp. Mm. Vi träffades ju genom rollspelet, och rollspelet binder oss liksom. Det är som ringarna i Sagen om Ringen, ungefär. <laughs> Precis. <laughs> Precis så. Och för tillfället så är jag fortfarande spelledare, och ni spelar mer eller mindre. Eh, lite onda varelser som springer runt i Underdark i Forgotten Realms som då är den här kontinentstorleksgrottan <går> där mm -hmm. alla läskiga saker bor och ni. <går> mm -hmm. <går> Precis. Eh, och vi hade en session eh, ganska nyligen och eh, vi ska ta upp några punkter ifrån den. För vi, vi var ju ganska få den här gången. Mm. Eh, jag tror att vi, vi brukar ju vara åtminstone jag och så. Tre av er, liksom tre spelare. Precis. Eh, nu var det lite problem med bokningen och så. Vi, vi körde på en lördag eller för en söndag och det ställer ju till, det stämmer till med problem. Liksom, för att man, Jag tror att man alltid utgår från att vi kör på söndagar. Mm. <laughs> ja, Det blev lite förvirring senaste gången. Precis. Jag Men nu var det, var det ju att det så. Att... Fel. <laughs> <laughs> nu var det ju så att förra sessionen slutade med att ni hade kastat ankare. För att ni, ni hänger liksom vid, ett, vid ett ganska stort... En sjö ett hav mm. <laughs> Och ni hade precis kastat ankare utanför En stad som heter Shiny Rock Där ni visste att det bodde... de Deep heter Ja ah, precis, Deep Gnomes som, Helt enkelt gnom som bor under marken Jag har läst också att de, de tydligen inte har hår Men det har ju uppenbarligen mina äh, Deep Gnomes <laughs> Så så. Det var en så konstig fråga om de hade olika hårfärger då, då De hade ju uppenbarligen inte ens hår Men det är mest säg för att inte ställa de här frågorna längre Så det var ju en utmärkt äh, anledning liksom, att låta er äh, prata lite med invånarna i Shiny äh, i Rock Jag har lagt upp den här äh, kampanjen lite äh, som att jag har en del jag har gett er en karta med eller mindre och det finns en del punkter där Och mm. det finns en del storylines Ni kan snubbla på om ni vill Ni har typ löst lite grann med lite spindelinvasioner och så <laughs> eh, Det finns också större saker Som kanske dyker upp för lite senare Men eh, Shining Rock var alltså en av de här platserna Och ni anlände dit Vad, vad hände där? <laughs> ja ehm. <laughs> Vi anlände dit Vi tog eh, jag och Anna våra karaktärer. vi tog med oss en NPC För att få lite extra stöd för att det skulle bli fight. Vi hoppades inte på det, bara för att vi var så få. Mm -hmm. uh, och Så börjar vi närma oss staden och så märker vi att hmm, det här ser inte ut så mycket som vad heter de Nebli eller Deep -knows. Det mm -hmm. ser inte riktigt ut som deras, utan det ser mer ut som dvärga. Mörk dvärgare, eller vad man säger svart uh, De Byggnationerna runt omkring liksom. Och såg det allmänt lite öd ut, men vi närmar oss där och sen så oh, vart vi är inbjudna till det är så kallade palatset, eller vad man säger. Mm. Vill du ta vidarna eller? Mm. <laughs> ja, vi, de var väldigt trevliga, tyckte jag så här, det, det kändes som att vi kanske skulle kunna få en session utan att slåss För att alla var väldigt välkomnande och sådär Alltså lite sliskigt välkomnande <laughs> ja, det, det. Min karaktär fick ju en insight-rullning där Och blev väldigt skeptisk till just matronan, eller vad man? Matriarken <laughs> Ah, precis. Hon mm. som ledde staden helt ja, enkelt. Precis. Min insight-rullning var lite lägre så tyckte jag tyckte det var är... inte trevligt. Ja, det är bra. <laughs> jag presenterade mig som eh, kung av Serbien, pekade ut var Serbien ligger, berättade oh. <laughs> ungefär hur utsatta vi är och att vi har blivit attackerade av spindlar. Mm. Att vi hade dödat en drake och, och sen också. avslöjade att vi har väldigt bra med pengar. Mm. Ja, det, det ska ju nämnas att eh, annars karaktär, Serb, då har ju mer eller mindre lyckats komma över en ganska stor guldskatt där, och dit de tagit eh, sina rasvänner då, eh, kobolderna. Mm. Och de är rätt utsatta, de har inte så mycket försvar, så mycket av någonting alls, men eh, Kung Serb då bryr sig inte så mycket om det, utan det är glad att säga till alla vart det finns en massa, massa guld som är försvarat av eh, den lägsta, alltså, lägsta monstret i världen. Han är stolt över att, att vi, att vi Död och den drake. han tycker att han uh. gjorde någonting bra där. Alltså egentligen så säger han inte att Han säger egentligen att han har massa Värdesaker och att vi har döden drak Han säger inte att liksom, skatten ligger här borta Nej, men, men det förstår det är, det, det är, så det är så. Bästa, Men precis <laughs> <laughs> För drakar gillar ju skatte generellt sett, Så om man dödar av en drake så finns det säkert skatt Så att, ja, det är lite, lite svårt det här mm. Och ett av era uppdrag är faktiskt också just nu Ett av Serbs uppdrag i alla fall Är att försöka få tag på något, att få igång handeln Mellan då, Serbien Och resten av <laughs> kolonierna mm här omkring. Och det kanske också liksom skvallrar om att det finns någonting där att hämta. Mm. <laughs> Men i alla fall, ni, ni hade lite olika uppfattningar om, om matriarken i staden. <laughs> ja Och utöver att vi pratade med henne så gick vi även och pratade med lite hantverkare och handelsmän och liknande. Bland annat träffade vi på de ja, något förvirrade föräldrarna till två av Gick genom så vi har dödat av sig tidigare I kampanjen <laughs> eh, Vilket blev lite awkward Vi sa inte riktigt någonting om det till dem Men <laughs> då i <alla> fall. <laughs> det en... senare en, Har en väldigt fint eh, awkward Dans med eh, mamman Till de avlidna barnen <laughs> Där hon frågade honom Om hans liv ungefär Och där. Det var... Ja, det, var, det var ganska trevligt liksom, när, ni, när ni då förstod Att det, var, oh, det, här, det här är föräldrarna till, till två av dem vi har mm. haft ihjäl Under kampanjens gång mm. <laughs> Och ni kommer ju så här mycket Riktigt med synpunkterna att ett av barnen Var ju helt crazy så liksom, Ett av barnen var ju pure evil Men <laughs> det andra barnet <laughs> Jag vet inte <laughs> de, Jag ska inte säga barn, alltså, det låter ju så skandalöst och dåligt De, är inte, de, de, de var ju i fängelsen Någon de är, hade de ju gjort upp en barn ja. Det är ju typ vuxna, vuxna, gudomsvats, yngre vuxen <laughs> precis, de är, de är bara barn i, i den gran att vi alla är någons barn. Precis. Ja. Det var inte så ni hade dött att spädbarn. Precis. Nej. Så onda vi kanske inte. Nej. <laughs> ja. Men eh, i alla fall så vart vi inbjuden på bankett dagen efter och det börjar med lite så här oh, men ska ni inte stanna lite i staden nu? Vi var. Oh, jo det kanske vi kan göra. Vi bara, oh, men stanna två dagar. Och vi var okej. Okay. Sen så kom vi till världshuset och de var oh, de det är för fyra dagar. Då börjar det liksom eskalera allt det här. Eh, mm. så berättade alla om eh, den eh, hemsökta gruvan och vi försökte mm. väldigt glatt ignorera det. Och, <laughs> där, mm, mm, nej, men, ja men vad synd, ja, det var ju tråkigt för er. Uh, ja, mm, ja, absolut. Ja men gud vad, vad synd. ah mm. okej. Okay. Bara för att vi vill ha en lugn session Jag har aldrig känt mig mer som en Railroad GM Än den här sessionen Åh du det var ju verkligen det Och vi bara okej Vi vill göra det här Vi bara nej men om vi skulle ta och Måla om någonstans Och vi bara vi går och köper med. kläder Är det någon som behöver hjälp att passa passar detta barn eller någonting Ska vi inte lära oss ett nytt yrke Någonting Kanske kunde det bli potion maker spännat några månader där. Nej, ja, <laughs> men de delvis för att etablera kontakt med ja, Serbien eller koboldriket och lite, och lite liknande så hintade de på att det kanske vore bra om vi hjälper till och rensar ur den här gruvan ja. eller grottan eller vad Sen det var för någonting. Äh, hintade lite på att hon visste exakt vilka vi Åh, var och gud, ja. att vi hade dödat bland annat de där små och gud, vid nomsen och sådär och då hade vi inte så mycket val längre. <laughs> sån ångest under den banketten. alltså när, när vi väl fick reda på att, eller vi lyssnade ut att hon visste allting om oss, verkligen allting. Hon visste, visste det. Lite, lite mer än vad ni visste om, om eran situation när man ja, säger så. <laughs> det, det var också lite ja, läskigt Berättade att vi är efterlusta Och har en massa hade, bounty, bounty hunters, hunters Efter oss och sådär Ja, det visar sig liksom att om man rymmer från ett superfängelse så finns det inte folk som vill ha tillbaka än till slut. Ja, fast alltså jag tänkte... och det var ju, ungu... det var ju alltså... ungefär nu ni började tänka, oh shit. Vi har ju döpt ett av. Vi har, vi har döpt en nation efter en av våra karaktärer. Vi... <laughs> undrar om inte liksom the, the Man kommer veta vart var vi bor någonstans. Och vi ett gäng med saliga så här, blandning av raser och sånt också så glider det omkring nere i dag tillsammans. Yes. <laughs> och, men jag, jag vet inte, jag tror från början alla att jag tänkte så här att. Eh, den här fångkolonin Suns den var liksom eh, den var tillhörde produktat. ytan på så vis att de inte skulle vilja jaga efter oss i Underdark, plus att vi hade den här tateringen för torag som gjorde att vi inte kunde eller märket så vi inte kunde komma så långt därifrån liksom, då. så då tänkte jag såhär att varför skulle inte göra det här borta liksom <laughs> <Sorry>. <laughs> exakt men eh, sånt tur verkar ni dock inte haft om nu inte den här materialen ljuger för. Ja, jag vet det är inte så vi inside rollade på det heller Kvar på efterhand Fast, Jag ja, tyckte ja, att jag ljugetom. <laughs> Men det där med ja, så här. Att hon visste ju ändå att vi hade dödat barnen. Precis som vi visst... bara var väldigt smart och tyckte och förstod att vi såg lite kroppslaget. Uh, okay. Nej, jag tror att alltså, det känns som att de vet, men om vi delar kanske och jag är ihop det kanske. Är så och vad alls. säger serberna i situationen? Serbien säger, Hur mycket vet du? Det var underbart. Två timmar. Vilket är ju den, den mest oskyldiga saken att säga när man på påkommer med någonting. Så <laughs> <laughs> vet du inte för att det finns mer att veta, men jag bara undrar. <laughs> ja, Exakt. Uh, nej, men jag, jag tyckte. Ja, om vi säger, första delen av sessionen var väldigt intressant på, för det var så mycket social interaktion och sånt här, mm, det, det var var vi hängde med lite handelsmän vi hängde med lite hantverkare, vi fick bo på den här balen och jag fick dansa massa <laughs> min karaktär fick dansa med en dragonborn vi fick med en ofrivillig eh, dragonborn <laughs> det var han som gödde upp mig <laughs> ja, precis min eh, karaktär fick även använda sina finkläder Yay. Jag såg att hon hade det i sin equipmentpris jag var bara, ska jag använda dem här, det är perfekt Ja, precis, ja. exakt eh, Men eh, Allt gott måste ju sluta Tyvärr, så var det så <laughs> Och dagen efter Hade ni då lovat att eh, kolla den här gruvan Som, som DM-en prar om Jag har <laughs> varit lite så här tvingad av eh, Matriärken, men ja oh. <laughs> yeah, så till precis. gruvan Vi gick, hej hejho Ehm <laughs> Jag vet inte om jag vill berätta den här historien. Det var någon dum sten där som de hade rört vid och så hade kommit fram ett spöke och så hade de alla dött. Och när det är vi, det vi kommer hade dit så det. står spöket där och vi försöker ja. prata med spöket. Saken. Ja. Och, vi hade och... försökt en ha väldigt lång konversation med honom men han, det var väldigt ensidigt. Han ville inte prata med oss och så, så skulle jag gå ja. lite närmare och rulla Arkana och då skulle han prompt attackera med någon sorts syra aura eller någonting. Och han var ja. bara väldigt... Men väldigt obehaglig. Mm. Kunde ta väldigt, väldigt mycket skada också. Och hade uppenbarligen 700 HP eller någonting. Alldeles för mycket i alla fall. Uh. Lite för mycket. <laughs> yep, det gick så, så där. Jag känner som att jag tänker på. Att det var vi, bara vi två liksom, mot ja, den. Det, eh. hade, vad hade vi gjort såhär, hundra skada när vi hade använt alla våra dailys? Jag tror lite mer så, men ja, inte så bra i mm -hmm. <laughs> mm. Ni hade ju faktiskt också mer er er kamrat John eh, som var en av eh, NPCerna som ni Precis. rymde på fängelset med. <laughs> yeah. Ja, och var det? Det yeah. också John som fick bli den första att fila sin andra save och därmed explodera inifrån till en... Ja, förlåt Hög med Och låt mig då påpeka Att jag visste att jag var en säv ifrån Att må lika dåligt som honom Så jag fick lite <här> ångest Men likväl ja, så springer min karaktär Och försöker skupa upp honom Och minst sin egen ryggsäck Och sen hinner jag gå ta två steg bara efter att jag själv blir en slemhög med en annan slemhög bredvid mig mm, Precis, mm, det, det ska vi lämnas också <hört> att eh, Precis, i, i D&D Portrait Edition så finns det någonting som heter eh, ongoing eller pågående skada mm. Och det är någonting som man liksom, i början av varje runda så tar man lite stryk Och i slutet av varje runda får man mer eller mindre stängda slant om man kommer ur det eller inte Man, man rullar en T20 och ska få 10 uh, eller bättre och om man misslyckades två gånger med den här effekten som ni hade, då stod det i bokstavet att the character turns into a pile of slime. <laughs> a pile of slime och det var ju så underbart liksom, rent narrativt att den här NPC ni hade mer mm. råkade ut för samma effekt som, som din karaktär då Stefanin oh. och liksom som du säger var ett steg för dig i den här <laughs> dåliga progressionen oh, det var så eh, och det, det, här, det här hände flera gånger men ni, ni lyckades båda säga, alltså rädda liksom, första gången ja vi hade två, två, himla två gånger, tror jag precis jag började precis. undra varför du lät mig säga för Jondack men sen så för jag tänkte, är det för att du att du, du du vill att han ska överleva men sen förstod jag att det var för att du ville att det skulle vara mitt fel när han väl exploderade det var ju... Så liksom då precis som Stefanie säger eh, Jondak vänder sig om när han fejlar och liksom får ut tack för dansen ja. innan han exploderar i eh, gegga och, eh... Och det är då Stefanie förstår att det där kommer hända mig om ingenting drastiskt händer nu. Jep. <skratt> <skratt> Men eh, ja, sen händer det lite andra spännande grejer. När jag väl gick ner så vände jag mig om och skriker ett främmande namn mot eh, Annas karaktär. Och sen så blir jag en guig hög. Därefter så Varje står det kvar. Ett spöke. Ett <skratt> drogspöke som jag sprung på som tidigare. Jag kvar i min plats. <skratt> ja, precis. Och <skratt> Stefanie Kaj Kajtar faller, men kvar står då spöket i hennes plats. Och det är inte Stefanie spöket. Tyvärr inte heller, mm. jag vet inte. <skratt> ja. <skratt> liksom spöket vi träffade på förra gången, och det var uh, spöket i äh, LoLstempel. Varje tempel. gång du faller ihop så hör Serb skrika något namn. och <skratt> e, e, ni, ibland får han se någon LoLst-tatuering. Jag, jag, jag, jag, jag får fina lappar från DM ibland, <skratt> jag vet inte, det händer. Ja, jo. <skratt> Även jag, jag jag blir alltid så sjukt frustrerad när jag inte vet vad som händer så utanför spelet. Jag bara va, vad är är jag vet ah, det, <laughs> det roligaste är du det, det tror inte du Du ligger aldrig vilket namn jag ropar heller. det är lite roligt. <laughs> Och du vad vad vad då? Vad? Jag tror att jag kom på det nu när du när du sa så. Men men ah, nej, jag Men, men Ja, jag stod väl kvar Ett tag där väntade på att spöket För det som hände komma. nu är att ni har, lyckats, ni har Lyckats mota bort spöket Som nu står i en korridor Och uh. ni var på väg ut Inom korridor nummer två då, Så att kunna fly runt En outforskad korridor Precis Och Den farliga en, en, vägen Exakt, det en, denna ni visste om den vägen var att det var den farliga vägen den till ni nu yeah. var Så liksom, var ni villiga att ta risken att antingen gå igenom spöket som ni visste var farlig uh. Eller riskera att springa igenom någonting eventuellt farligare min, min karaktär var på väg mot det farligare i alla fall Fram till de blev en pile <laughs> Precis, mm. och nu är det då bara annat karaktär, Serb kvar Som faktiskt, <laughs> alltså till Serbs försvar uh. Faktiskt liksom gör sig bästa för att skoja sko upp så mycket fyr... slime som möjligt uh. <laughs> uh. Uh. Så det är inte som när ni, när ni mötte Vampire Lord Och så här bara sprang <laughs> Utan den här gången var det faktiskt liksom Ett, ja, ett försök mm. Att få med sig Ett tag i alla fall ja, Precis. Den här gången så ni inte och slogs mot varandra samtidigt men, ja. Precis, för vad händer När du, då liksom, du, har, du har fått tag på så mycket slem att du tror att du ska få tillbaka dina vänner Du springer mm. in i rummet Du, har, du, du tror är det farligare rummet Vad ser ja. du där? Jag ser, jag ser en massa höger med slime Och jag inser att så fort jag kommer nära en Så kommer någonting att hända så, nej men jag, så jag går väl fram Och så, så får jag kommer fram till närmaste Slemhög så ställer det sig Någon sorts zombies upp så här Och de står så pass att Om jag ska springa genom rummet Så måste jag gå förbi ungefär fyra samtidigt Eller någonting mm -hmm. Och jag, jag tycker inte om den här situationen Och tänker nej men jag får väl göra det här då, Men jag är väldigt upprörd Över det uh, och, och lite plötsligt så dyker Det här spöket upp och så fiskar det så här att ähm, att om du om du äh, lämnar väskan så, så väskan med väskan med slämmet alltså ah, med, med, <laughs> med med mina vänner äh, så så så ser jag till att du kommer ut härifrån. Okej. Annat lekar. Ja, är lite bult, tänkte jag. Annat tvekar <laughs> Ja. Anna tvekar för att i väskan Utom sina vänner som hon älskar Så har hon en ganska dyr potion Det var en väldigt bra potion Den var såhär äm... <här> <här> <här> <här> ja, Det var så bra Du var min <här> potion ja. <här> Så jag frågade spöket om jag fick Ta med den men det fick jag inte ehm, <här> Så då <här> Var det ju plötsligt liksom Även den jag skulle lämna bakom mm. mig och, Men det, det Fick vara värt ändå <laughs> <laughs> ja, men du lämnar väskan och så eh, hon Nej. säger någonting om intressant och sen så kommer en fireball och så blir du fri eller någonting. Ja. Är <laughs> ja, det det spännande? Ja, um, okay, okay, jag tror att det är det. tyckte att jag var. Tyckte om mig när jag gjorde det Ja men Rose gillar att förråda varandra och sen så Ja men var då det... tycker jag Att Bo Katara borde vara stolt över Serb Han är ju <här> jätteduktig <här> Katara är inte riktigt som alla andra drog, så Hon har ju till och med räddat sin bror en gång Kom igen. Mm. Skandal <här> det liksom, Och det här, <här> det här spöket Mötte ni ju i Förra gången vi spelade mm. också mm. Och då ställdes ju liksom Serb och Sandals karaktär inför eh, Fångarnas dilemma <här> Mm. Och eh, den här gången var det också lite ena lämna sina vänner Eller eh, riskera eh, att bli dödad mm. Mm. Eh, Det var ju också lite oklart Ifall zombisarna verkligen var där Eller om det var bara någonting som så såg För att spöket ville att du skulle se mm. det Ni får inte få funnit på det ja, men det, liksom. var, det är sånt ni tänkte på Inte jag För <laughs> <laughs> mig var de jag där säga, Jag, jag skulle right. säga att om, om spökena var där mm. uh. Så helt out of game mm. Så hade du... Hur många sa du det var i vägen? 5, 6, 4, 5? Uh, alltså, hon kunde 5 ju köra 50. sin teleport på några rutor. Då hade hon ju kunnat fått färre. Så det hade upp jo, jo, men det är det liksom... Uh. Moment. Det, det, uh. det, det, det, det, det tänker man kanske inte på. Men fyra mm. stycken eller fem stycken. Uh. 7, 14, Då hade du kunnat ta kanske 35 skada om du hade träffat av, all, av allihopa. Hur mycket HP hade du kvar? Hon <laughs> hade det så mycket. 74 plus 18 temporary. <laughs> kanske. Ja, men det det är ju så sagt sånt man inte vet det hade lika gärna kunnat vara alltså mm. för de, saker ibland som tog i det så här att de gör typ så här 20 skada var när de är minions jag tänkte att det var sådana <laughs> precis precis <laughs> så eh, liksom lite så här sammanfattning av, av sessionen vi hade en ganska lång eh, character building eh, session i början där ni träffade en del individer mm. nya individer gamla individers släktingar och eh, ni fick veta <laughs> saker om er själva och om världen <laughs> Eh, ni Slogs bundansvärt Mot eh, en, eh, ett Solomonster som var en level högre Ner ja. eh, Och Precis som alltid försökte Drauen Rädda eh, någon som tack, som tack Dogen I princip ja. alltså, eh, Medan bollen. Eh, försökte ett tag Men Oh. Men listan på karaktärer som Katara vill rädda bör minska mig, säkert. <skratt> <skratt> ja, men ja. Det var relativt långt ett tag. Men sen så börjar alltså, gå ner meta. I det så att meta it så tänker jag så här. Fast om HK-mus har ett spöke som ber mig eh, släppa den här väskan. Katara kom, jag kommer ju komma tillbaka på något sätt. <skratt> Så det kommer ju att gå bra. Så det här löser sig i slutet. Jag har en backup-karaktär. Jag får bara putsa på honom lite. Ja. Jag ska snabbt den här, här backup-karaktären. Jag säger att jag, jag gillar just nu era karaktärer lika mycket som jag tror att ni gillar dem. Ja. <laughs> ja. <laughs> så, vet, så vet att det här gör mig mer ont än vad det gör Nej, men <laughs> Du, du säger det här nu för att vi ska invagga i någon sorts säkerhet. Mm, så att du sen kan, eh, jag skulle aldrig avskatta i hel dig, dig när, när de dör. <laughs> ah. <Ja. laughs> um, vad ska ni fram emot nästa äventyr? Att vi är fler. Uh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag tror Cla Sandra ska vara med nästa gång. Um, Precis. Så jag ser väl fram emot att gå tillbaka till båten och säga hej. Jag tappade Katara och Jondak I en slemhög Det är därför det skulle uttags minst en Jag skulle precis säga det För att eh, man märker också Vilka karaktärer ni gillar För att under hela, under hela äventyret När det började gå dåligt så sa eh, Stefanens karaktär hela tiden Vi borde tagit med den andra NPC <laughs> Som vi kunde ha offrat liksom. <laughs> Jag, och, eh, och, och Anna hade lite motsatt <laughs> Inställning Nej vi, vi tog med Jondak för att vi inte ville och för, den andra. Ja, för den andra är en kvinnlig dverg. Det är min största svaghet. Och menar att den som ni de tog med är en, en östermannskis, vilket är Stefanis svaghet? Nej, det är inte det. Ja, det, är inte det. Just, det, är han, det är för att han har blivit av med ett öga nu och har sagt att han är en Nej jag, tycker, jag tror att, det var för att han har fått oss att se på alla kobolder. Jag har hittat Serb nu, men det, ja, det, det. här är inte Serb. Nej jag vet inte varför, han har växt på mig Som en bäld Precis Nej. Okay, sammanfattning. ja, Sammanfattningen är väl att uh, Vi har kul när vi spelar Dungeons Dragons Ja <laughs> <laughs> um, Jag tycker vi tar en kort paus. Mm. kommer tillbaka och pratar om Vad vi gjorde efter den senaste D&D-sektionen Vilket var att vi kollade på uh, Steffen hade med sig en fin, fin Gammal klassisk grulle <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> information från Laftland Som också hade en del andra uh, features Så att säga <laughs> ja. Vi tar en kort paus och uh, brace ourselves <laughs> Där var vi tillbaka i ifrån pausen Så förra lördagen då När vi hade spelat Dungeons and Dragons Och eh, var lite omtumlade hit och dit Det var ju lite mycket som hände liksom mm. Så tänkte vi att vi, det var ändå lördag Vi kunde hänga lite mera Så Stephanie hade med sig en film Bionivation eh, ja. i Lappland <laughs> det, här, det här med prepositioner alltså. mm. <laughs> Och den kollade på. Eh, vill du på Stefanie, vill du dra igenom lite kort Vad den handlar om Ja, det kan jag eh, ju påväga Renovation i Lappland är från 1959 Så det är en gammal, helig, svartvit film eh, Och heter det egentligen Terror in the Midnight Sun Det är ett samarbete mellan svenskar och amerikaner Bland annat eh, amerikansk manus och regissör Och sen så svensk producent och lite eh, Det handlar i alla fall om att en komet eller den liknande Typ kraschar upp i Lappland Och eh, folk från typ KTH och andra Institutioner masar sig dit upp för att äh, så, ja, undersöka. Sen så, äh, äh, så upptäcker de en massa dödar och typ heter det, rådjur tänkte jag säga, renar. <laughs> äh, och, och liknande som har blivit krossade så och benmärgen var borta och jag vet inte var det var för något konstigt. Äh, och liknande så de åker de närmare och närmare platsen för att undersöka. Och på vägen så blir det en så här, en romans mellan den un ungra geologen och någon skrisko dansös eller vad säger man? Eh konståkare <laughs> kanske. ska för. <förlåt. laughs> Full koll. Eh Skridsko konstnär. Skridsko artist. Ja, <laughs> sassa. Yeah. Eh, och eh, sen så um, Ja, det visar sig vara... Jag vet inte om vi avslöjade hela eller? ja Det visar sig i alla fall vara var ett uh, rygnskepp med så här, skönt uh, storhuvade män med, uh, med antagligen telepotsförmåga, känner hon är. Och uh, sen fast det också lite så här... Uh, jag vet inte, Frankenstein inte jag, men uh, monster, stort monster som i, ändrade proportioner beroende på vilken vinkel det var i filmen. Stort hårigt med betar liksom, som ja, Den beskrevs som att den liksom av spåren så måste den vara minst 6 meter lång så det är väl det vi får gå ifrån. Ja, det, ja, det, var var det. Mm. Väldigt, väldigt stor snubbe liksom. Lite apliknande. så mm. med betar. Jag tänkte också. lite så här eller någonting sånt liksom. Men, exakt. Men, jag tyckte han var mm. underbett. Ja, jag tyckte han såg söt ut men i alla fall så kidnappar de då eh, hu och kring ja. omkring lite på henne uppe i fjällen och lite sådär. Och folk blir ledsna på det. Precis, ja, och när, när den här stora bästen liksom blir hotad och rädd så, ja. eller, eller liksom allmänt störd så, så pajar den lite folks hyddor och så. Ja, <laughs> lite en lappby med lite kåtor och stugor och sånt. Och sen, ja. och sen så då blir lapparna väldigt väldigt sura över det här och typ gör över och jagar efter med facklor och... Vapen. Det ska noteras att de springer skrikandes i ungefär sex timmar. Eller ja, att de jagar ner. efter den här Solen går ner och sånt sen. Ja, jag tror att de åker skidor också. De springer ja, inte. Det, bra, ja, men det, det, det hoppas jag det. i alla fall. Annars skulle det vara jättejorduppall som kring sen. Och mm. i slutet då så, så dör ju såklart monstret. Ja, stjärnars mm. monster. Och eh, rymdmännen backar tillbaka med sin komet. Det är verkligen så här, playback en eh, pleback. Och uppe ute i rymden. Igen. Exakt. Och äh, då de, de lite mer bildade forskarna från Stockholm då äh, står och ser det här hända och, och säger någonting i stil med vi hoppas att vi får ett bättre mottagande när vi kommer till den främmande planet Det är då. The uh. real monster is man. <laughs> yes. uh. Anna, vad tyckte du om filmen? Alltså, jag tycker den är skärmig. Mm. Det är inte så att det är bästa filmen jag någonsin sett, men den är skärmig och. Eh... Vem är världens mest irriterande kvinnliga huv Eller bi mm. om man säger hon är. Fattig. Ja. Åh, oh, gud. Um, man så här, I vanliga fall brukar man vara man ta mer i kvinnan. Hon kan göra bra grejer. Men nu är så så här, lämna henne, lämna henne! Låt den vara! Hon bara förstör hela tiden, typ. Uh. Och det var ju lite, hennes karaktär var väl så här, uh, den snygga som vi inte fick göra så mycket Hon var uh, ju, rätt, hon var ju hon var väldigt duktig på att åka skridskor och skidor Och vita kläder på ett coolt sätt mm. Och sen när de väl behövde åka skidor långt tillsammans, då ramlade hon ju och gjorde illa sig så att, uh, ja. Exakt Hon vrickade knät eller vad det är för någonting Men sen så kan hon typ springa omkring i snön typ en halvtimme senare uh, Det var det sagt Äh, men det var väl... jag, jag gillar den, vad tycker du Håkan? Jag gillar faktiskt också det var dels, dels blir jag alltid så här fascinerad När de har saker som liksom alltså, <går> Filmningen är liksom bra Och jag blir kockad när det är någonting som är äldre än 96 Och liksom <går> det är bra kameraföring mm. Vilket är så här mm. väldigt kronos Sistigst av mig <laughs> <laughs> Nej, Men det är ju bra filming Och bra klickning faktiskt Precis och det är alltid kul att se ställa man känner igen Så till exempel Stockholm då när det, är, när det är lite äldre men man kan liksom fortfarande se staden så här, Rent historiskt är det är trevligt mm. uh, Det är också en helt okej okay, um, Handling tycker jag det är mm. En komet som liksom Några säger att den liksom Gled och föll, den också liksom vertikalt Väldigt långt vilket är konstigt Några ja, Exakt. Ja. Uh, kilometer liksom Det är nog konstigt att, äh, att motivera att de faktiskt skickar upp så här mycket folk Nej de pratade ju någonting om att det kanske var Någonting med gruvernas magnetism Som gjorde att den följde med marken Eller något sånt där och sakta Precis. Ring, mm. jag vet inte vad. Men sen när de då såg hur långt den hade flugit Så bara nej det kan omöjligt vara det liksom. Så det, blir, det, det, det är väldigt spännande mm. det Man undrar ju Sen så är det alltid, alltid fantastiskt när äh, Aliens liksom, Det var ju människor med stora huvuden typ Och de, de hade typ som du sa, typ telepatiska förmågor Men jag skulle säga att deras magi var snarare Att de hade bakgrundsmusik och kunde <går> oh -oh. Använda klippning för att, för att flytta sig väldigt snabbt <går> Ja, det var coolt liksom, -oh. Och så flög de framåt Och så, -oh. och så var de framme på <går> ja, -huh. Det är Sånt är alltid fascinerande <går> ja. Konståkersen hade i alla fall lungor Hon bara... Bästa ja. skrivet. Ja, men hon hade ju verkligen det här, det här filmskriket som mm. verkligen damer hade på, på den här tiden. Jag tror att de har det mindre nu, men det är fortfarande. Det. Det är fortfarande en grej att folk gråter och skriker På film som man inte gråter och skriker i verkligheten Ja, man blir liksom Imponerad på något sätt man tänker mm, Det vore jag har aldrig testat det där ja, Jag har testat det men, äh, mm. men det vore kul om man verkligen typ skrek Så typ så här, sitter och ser på skräckfilm på bio Och, någonting, och sen bara så så här, Folk bara på ja, <laughs> dem alltså, Jag vet inte vad man gör det oj. det oj mm. Samtidigt som de försöker typ Slita av en armen Oj, äh. mm. Ja, men det är ja. mm. <laughs> Fick det här er att vilja åka till Lappland? <laughs> Jag vet inte om det var just den där filmen Men ja, Lappland var det trevligt att åka till <laughs> ah, coolt. Trots att det då finns de här vildarna <laughs> Där tillsammans Åh oh, gud, ja, det, är ju... ja, det är ju värt att nämna den Ja, det är väldigt värt att nämna <clears throat> den Underbara eh, rasismen eh, ja. i filmen Med bland annat... Eh, samiskan som eh, representerades av någon sorts Nonsense ljud. Hull, hull, hull, hull. hull, hull, hull. Mm. Det vore intressant att kolla ifall det faktiskt var nu lappar som pratade samiska där och så är det vi som är. Fast the, the, det vore jobbigt. De, är... De hade ju liksom en konversation då han sa typ samma ljud om och om igen. Det lät verkligen som det, är, eller hur? Det, det, mm. det kan inte ha varit. Jag vet inte. Jag hoppas att det är ett väldigt kan... sofistikerat språk som vi verkligen inte fattar. Ja, med gången. olika nyanser som inte vi märker kanske. Men uh, i så fall ber jag verkligen om ursäkt men jag tror tyvärr inte det är så utan det var väldigt... <laughs> alltså speciellt när man tar det i eh, kontexten Och kontexten är ju den här DVD-filmen Och mm. på den här DVD-filmen fanns det även <laughs> En jättekort snutt som hette eh, Reindeer Ritual Leftland Reindeer Ritual Just det, mm. som, som i sig var en väldigt alltså, underlig jag, jag försöker förstå om det är propaganda, om det är satir Om det är missinformerande om det här. Jag vet inte jag är vad det var. Men, men, alltså, jag är rädd. Jag antar att det är propaganda hoppas jag. Jag ah, äh, att vad, det inte var fel information. Vad, vad var det för någonting? Är det någon av er som vill, som vill förklara vad det var vi kollade på? Jag vill inte aj, alltså, alltså, Jag känner mig helt förstörd efteråt. Jag sa ju sett på något roligt, snälla, snälla, sett på något roligt efteråt för att jag mådde så himla dåligt. Uh, Okay, det men den... Är, det, den är utformad som en dokumentär och det handlar i alla fall om jag tror det är på våren efter den svåra vintern och att man ska hålla på vallar in renarna. Och sen yes, yes. är det då ung, ungmörna i lapparnas ungmör ibland som då liksom är de som drivande kraften där. Eh, och då är det Exakt. någonting om att man ska sortera in dem på eh, ja, som, de som ska se sig av, de som ska slaktas direkt, de som ska, här kommer det, det den viktigaste grejen, de ska kastreras för att kunna göras upp för att bli biffigare mat och mm -hmm. mm, ja, urs, det här är det som är de är bara, och oh, de kvinnliga faller ju då till, till damerna det är deras jobb mm. och... och de här damerna, de behöver mm. liksom inga verktyg för den här eh, kastreringen, kastreringen eh, förutom förutom sina... De verktyg deras mamma eh, hör <laughs> dem, så att säga. <laughs> um. Det vill säga deras händer. Så um, ja. man ser någonting om att de håller ner en ren och sen ser man en kvinna som blir i sig mellan benet och ren. ser väldigt glad ut. Det är väldigt nydigt. Okej, okay. och um. tänker då kastrera med hjälp av tänderna. Jag jag, vet inte, jag, jag höll för handen där Så jag vet inte hur mycket man såg och hur mycket man inte såg För jag mådde så dåligt Jag kollade rätt mycket Och jag kan inte minnas om man liksom såg blod eller inte Men Nej, om man, i, man, såg om man blod, inte såg det, det var... så var det väldigt långt Till liksom, gång mm. ett att man, alltså... Alltså, det var ungefär Så länge man inte såg liksom av Ungefär nu någonting. borde det bli blod Och så klippte de äh, ah, jag så, jag trodde, var... det, så de visade det på gränsen liksom. men, uh, ja, Det var jätteobehagligt Men inte, det stannade tyvärr inte där Det här obehagliga Utan man fortfarande satt och var chockad över den här kastreringen som kände uh. det kändes väldigt barbarisk. Så skippar de till att Nu har ju männen spanat under hela den långa kalla vintern Efter ungmörna och nu ska de äntligen välja sin brud Och så kastar de lasson efter kvinnor Och alla bara ler och hohoho ho, ho, typ kastar... Fast ja. det är inte bara att de ler sig Jag vet inte, tjejerna typ ler och skrattar Men samtidigt så Stretar äh, emot, streter, ja, men, emot. Precis, men vissa av tjejerna, andra såg ju jättenöjda ut Det var ju ändå där det liksom man, De först får se Hur ja. någon stretar emot Och blir nedhållen på någon sorts Ja Alltså och de sen, drar ju vägen ut i skogen. Ja. drar kameran iväg mot den vackra naturen. Uh, det såg Gud som du var på väg att bli typ, jag vet inte, ursäkta, våldtick, ja, just, typ. ja, men var det så var så. Och de så vi panorerar ut i naturen och spelar fin klassisk musik och så ignorerar vi det här. Och det är okej okay, för det är så här mm. de är. Så, så, så, så låt oss nu prata om om det här var propaganda eller inte för att oh. grejen är så här alla skådespelare som var med var verkligen jättesnygga och uppenbarligen inte lappar inte eller inte för att samer inte skulle kunna vara snygga men de här såg inte ut som, som samer det här, det här såg ut som skådespelare. <gåll> mm, ja, men verkligen och, det, var, det såg ut som typ så här amerikaner eller någonting jag vet inte. Det... Exakt och liksom de här vackra människorna, lena människorna dansade runt Bet genitalier av Renar Och mm. sen liksom Mer eller mindre våldtog varandra mm. Mm. Jag, jag förstår inte Den här filmen Nej jag har äh... Jag vet inte Jag vet alltså, jag, Det jobbigaste Jag försökte hitta information om det Jag vet fortfarande inte om det liksom är deras sanning, så att säga. Om de trodde det verkligen inte var så här. Eller, alltså... Det är en så konstig grej att ha med som extra material på en DVD- utan någon sorts kommentar. För att, mm. vad var det du stod på baksidan? Stod det bara någonting om att den kommer att förändra din, din syn på världen? eller din alltså, syn på livet. Och det gjorde, alltså, man mådde ju dåligt tänker här, Ja, jag blir lite ledsen att det här existerar. Det är ungefär så att mm. förändra mm -hmm. mitt liv. Men, men och ja. tänker man, den där kommentaren, den som skrev den- tror den att det var på riktigt. Alltså, jag... ja, för, det, för det stämmer också in med liksom, eh, hur samerna porträtteras i då huvudfilmen i, på DVDn. Där ja. de då är ganska enkelspåriga. Och liksom, det är ju de som bildar pöbeln för att döda monstret. Mm. Mm. Också så här. Det, om man ser det i den kontexten det blir det väldigt, väldigt obehagligt. Det är underlig ja. underlig underlig DVD. Ja, det är väldigt läskigt faktiskt. men eh, Det finns ju till och med reaktionsvideor på Youtube över det här klippet också. Liksom, så att det det säger väl en del om hur folk uppfattar den liksom. Exakt, om inte våran beskrivning räcker Så liksom det finns reaktionsvideor Och då, då vet man att det handlar om de vidrigaste som finns ja, ja, Man kan säkerligen hitta videorna också Om man så gärna vill Om man vill mm. Ett tips är att inte försöka hitta den um... Nej, faktiskt inte det är en helt onödig tid av ditt liv Att se på den. Um, Jag är dock förvånad att den inte är en grej på internet För det känns ändå som en sån här grej som internet Borde ha liksom satt mm, klona i och verkligen så här, Oh my god, kolla på borde det här Borde mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej Nej <laughs> yeah. Men uh, ja. Vill vi, vill vi säga någonting om den liksom den då helt orelaterade nästan orelaterade uh, ja, men det kan tredje... vi tredje väl göra det fanns lite mer extra material <laughs> exakt och det var i form av ett um... Ett avsnitt från vad vi nu senare förstod Var en tv-serie som hette Thirteen Demon Street mm. Där liksom ramen för avsnitten är att Det är en man som har gjort ett hemskt, hemskt brott Och är nu liksom dömd att för alltid bo På nummer 13 Demon Street Och där, där berättar han varje vecka Eller månad eller vad det nu kan vara mm. om, om värre brott än sitt eget Så det är liksom lite, lite mm. Twilight ja, Zone, ja, lite, lite, lite Exakt, liksom hemska stories Varje vecka mm. Eh, den, vad, handlade, vad handlade den här den om? Den vi såg var The Girl in the Glacier eh. och eh, den var väl gjord av lite samma människor som hade Precis. gjort invasionen va? Precis, det är samma regissör, Virgil V. Vogel Precis, eh. och han verkar ju vara någon människa som gillar typ Sverige och Lappland mm, Men jag såg även mm. att han har ja, gjort Magnum, Magnum P.I. och Miami Wise-avsnitt lite också Ja, <laughs> intressant mm, Men eh, hans stora grej var i alla fall den här skräckserien åt 13 Demon Street som var typ en svensk-amerikansk skräckis från eh, jag kommer inte ihåg när. Mm. Herr Sjöström. eller vad var det för någonting. Nej, Sisström. Ja, ah, det var väldigt roligt. Eh <laughs> en av <hu> karaktärerna. Ja, <laughs> ah, jag tror jag skulle misstänka att det här avsnittet som vi såg The Girl in the Glacier var typ eh, kanske första avsnittet någonting, för personligen så jag inte det var allt för grovt brott liksom. Nej. Så det finns ju alla grader liksom men <laughs> Precis. Eventuellt äh, så, så är poängen att äh, med, med tanke på att han är där varje vecka så kommer de aldrig komma till ett brott som är <laughs> som är världen hans. Eller så är det därför serien tog slut. Äh, för att, okay, sista avsnittet var så hemskt. Äh, jag kollar upp, det finns en säsong på totalt 13 avsnitt och sånt där så det ja. är inte så värst mycket. <laughs> Precis, Och, och står är här väl att ett, ett gäng gruvarbetare hittar en kvinna i en glaciär. Mm. Mm. Och äh, forskare då, tar ju självklart ner det direkt till, till Stockholm. Uh, I en fel där, precis, där en forskare Framförallt blir väldigt fascinerad Av den här kvinnan I, mm. i isen uh, Han blir alldeles för trollad Va, vi, vi, vi fanns för varandra förr Och vi mentar för varandra typ så här, uh, Exakt. Det blir väldigt, väldigt, väldigt fascinerad och, uh. Faktisk, och En kärlek Och faktiskt då dödar För att bli hennes enda beundrare Ja, uh, mm. precis hur, hur slutade? Det? För jag vill mena att jag gick på toaletten där den mot slutet. Hur, hur slutade filmen? Eller vill vi ens avslöja det? Det är kanske någon som vi kollar på det här. Vi kan ju ett avsnitt bara kanske. Det kanske ja. är, ja. är okej. Okay. Ja. Han börjar ju Han börjar stämma sig för att han måste tina upp. Han, han, hennes ögon öppnas och Så han tänker, åh oh, gud, jag måste tina upp dig. Så sätter han på värmen äntligen i frysen som hon har stått i hela tiden. Mm. Och så börjar det smälta Det börjar smälta väldigt fort Det smälter ju utsidan också Men det roligaste mm. var så att det smälter inuti Så det blir som ett akvarium som fylldes på Sagt men säkert nej. Och han så bara nej det kommer fruk. inte rungna ja. Säger han ja, Och så slänger han sig på eldyxan um, Och börjar ja. försöka hacka Ja Ja um, Ja, och sen så ser man att ja, för hans del så ser det ut som att hon vaknat till liv och håller på drungt närmen. Och sen så kommer de andra hör, precis bryts in för de att han är en mördare, vilket han är. Eh, och ser honom gå helt frenetiskt myxan på isblocket. Och sen så när isblocket är typ nerhugget så finns det typ bara snömos kvar, ingenting annat. Ja. Så är det så här, du du, vart är kvinnan? Ja, eh, jag vet var hon inte. ens där? Ah, weird. Precis. ja men Ja, det var lite intressant. Mm. Som sagt så fick det mig mer att vilja se hela serien. Um, mm. Men det kan vara kul. Ja, jag tror det. Det måste man kanske kolla någon gång, en timme efter middag. Coolt, eh, har, vi, har vi sagt det vi ville säga om den här? Vi, vi, vi har kanske sagt för mycket om reindeer rituals <laughs> uh, fast det är Bara kanske... genom att nämna det har man sagt för mycket nästan uh. <laughs> Ja, vi kanske liksom vill avskräcka folk från och mer Jag, hade, jag ja. hade glömt den innan ni nämnde den idag <laughs> uh, Rymnevationen från Lappland dock är helt värd att se mm -hmm. um, Och Thirteen Demons Street verkar vara helt sevärd åtminstone mm -hmm. Mm. Rainer Rituals helst missa Men det finns ju um, det, det, det finns ju fördelar med att ha sett det också mm. <laughs> Rent historiskt oh. <laughs> uh, Jag tycker vi tar en paus mm. Mm -hmm. Men innan pausen vill jag påminna er Om att jag skrivit en bokstav här På mitt papper nice. ja. Vi tar en paus nu och kommer tillbaka Och spelar eh, citatleken tror jag Ja men det gör vi, mm. det gör vi. <laughs> Paus var vi tillbaka ifrån pausen. Och varje vecka så spelar eh, vi inte citatleken men då och då gör vi det. Mm -hmm. <laughs> och den eh, går ju till på följande sätt. Eh, jag har tagit fram tre stycken citat från eh, blandade medier oftast. Ibland är det från ett medie, ibland är det från två, ibland är det från tre. Och det kan vara saker från filmer det kan vara saker från musik, det kan vara böcker och ja, varför inte liksom baksidan på en spelkartong. Um, ni turas om att börja Att gissa på varje citat Och det man gissar på är ju då eh, Vem som har sagt det citatet Och vart Och då vilket medium det är Så till exempel kanske man gissar att ett citat Kommer från eh, filmen Golden Eye Att det är James Bond som säger det Och att ja det är helt en film helt enkelt då. Man kan få tre poäng Beroende på hur mycket man har rätt på Och i, i slutändan har vi alltid en vinnare Och för att avgöra Vem som börjar så jag har skrivit en bokstav här på äh, mitt <går> papper det det, det det. Ja. <går> Vilken bokstav har jag skrivit, Stephanie? Vilken bokstav? Mm. Uh, oj, vad jobbade vi? <går> uh, v Vilken bokstav har jag skrivit, Anna? R uh, A, B, C, D, F, R, är närmast, jag har skrivit A <går> Okay. Oh. Vem har vi sagt är? Jag har glömt bort Jag var tvungen att läsa alfabetter. Det var jag Okej. <laughs> okay. Så Anna får börja. Eller Anna, Anna får välja vem som börjar. Aha. <laughs> Aha. Uh -huh. uh -huh. You get the power. Mm. Stephanie får börja. Okej okid. Så Stephanie, är du redo för citat nummer ett? Ja. Okej okej. Här kommer det. We'll shoot back holy water like cheap whiskey. Mm. Uh, we'll shoot back holy water, like chic whiskey uh, mm -hmm. Jag tänker ju direkt på uh, Super tänkte jag på Men jag vet inte, <laughs> jag vet inte. Gud, jag fick järn släpp med namn och allting också Men, uh, vad heter den? Uh, mm -mm, inte Sam, den andra som heter Din. Han dricker ju alltid whisky. <laughs> uh, men varför skulle de svepa en massa Holy Water dock i frågan? Men jag säger att det är Dean från eh, serien Supernatural. Eh, så du tror att det är Dean Supernatural och att det är någon slags tv-serie? Mm, precis. <laughs> Coolt. Hanna? Mm. We'll shoot back Holy Water like cheap whiskey. Mm. Mm. Skulle lätt kunna vara någonting dean säger till typen. en... Uh... En vampyr eller demon bara för att jävlas um, Det känns lite så Come on så. Sammy, we'll shoot back holy water Oh yeah sure, we'll be friends We'll shoot back holy water um, Come on Sammy Go, Cass Förlåt Men Jag tror Det får vi göra att, uh, att det är en låt Uh, och så tror jag att uh, Det är med uh, My Chemical Romance mm. Så är det en låt som heter uh, Det är typ mm -hmm. Supernatural uh, Men den heter något sånt där uh, det, Vem mm -hmm. Nej det. det är en arktisk mankis Monty, låt Jo, jo nej, nej, jo, nej Det är fortfarande <laughs> Vampires Men uh, uh, Vampires will never hurt you ja. Så uh, du tror att det är en låt mm. av mycket, mycket rumins. Mm. Eh, som heter Vampires will never hurt you. Ja. Mm. Mm. Eh, och jag ja, kan avslöja att bra. det är en låt som heter Vampires will never hurt you Nej. av Michael Michael Romans. Ähm, När Anna sa det så var jag så här fan. <laughs> <laughs> jag körde liksom den här grejen att jag tog en rad istället för två för att jag mindre uppenbart att det faktiskt var från en dikt eller en, ja. en, en, en sång. Nej, ja, men det är bra. Mm. Eh, och jag tänkte att jag tog ändå en ganska. Som talande, ni kommer ju båda in på eh, Det övernaturliga <laughs> ja. Men eh, det här innebär att det står 3-0 yep. eh, till, eh, till Anna mm -hmm. eh, till 3, eh, När vi går in för citat Nummer två mm -hmm. Och eh, Anna mm -hmm. Det är din tur att börja mm -hmm. eh, Är du redo? Mm -hmm. Citat nummer två lyder It's not that we're afraid far from it It's just that we've got this thing about death It's not for us Först här, när jag läste det Första gången så tänkte jag Lite så här: skulle kunna vara någon sorts Såhär citat, men Men eh, Jag har Någon vag Någon vagt minne av att ha hört det Och inte därifrån Så att det, det var ju det var ju fel om min hjärna först um, Jag tror att det är en film mm. uh, Och uh, Jag tror Får en sån här bild framför mig lite grann uh, Jag tror <skratt> att det är Spaceballs Men jag har ingen aning om vad någon heter längre Så det är någon i Spaceballs oh, det var Länge sedan jag sa den uh, <skratt> Vi ser om den <skratt> Det är väl Devoras för rymden heter väl den också? Mm, ja, äh, precis. Så, men, men du tror i alla fall att det är äh, en film ah. som heter Spaceballs och att det är någon som säger det? Ja. Ah. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> Stephanie. Ja. Äh, det känns äh, som en komisk film. <laughs> säger jag alltså, bra. Äh, kunde inte riktigt 100 procent placera citatet. Men så jag hade tänkt, jag tänkt säga Princess Bride och sen han som är. Han med mustaschen och långa håret som fäktas Kom inte ihåg vad han heter. Ah, mm. <laughs> det var det jag hade tänkt säga Du tänkte att det var en film att det Princess Bride eller ett döda minutens sysnad eller ja, någonting precis. nej bleka döden. dödens minutens sysnad sysnad minut ja, minut nej ja, bra <laughs> och att det är äh, ja, precis han är <laughs> någonting Här. ja ehm um, jag kan också lägga att det är en film Ett <laughs> at att det är någon som säger det wow <laughs> och att det är från Spaceballs yay, yay. Eh, Och den, denna någon är Den eh, tyvärr inte odödlige Johnny Candy är det barf, <laughs> jag så? Uh... barf, precis, exakt mm, det, var inte, det var inte Inigo Montoya <laughs> Nej, jag visste så var det Inigo Montoya Tack precis. Men, så, man, är, någon. <laughs> Nej, men det var i Barf istället Det passar ja, hans karaktär uh... Men det innebär att Stephanie får ett poäng för film Och eh, du, Anna får ingen poäng för någon oh, alltså, yeah. du, får, du får ingen poäng för någon Så du får Va? två poäng för att du hade rätt för att det var film Och att det var eh, Spaceballs Som sagt, det var alltså en rymden eh, Bra film eh, Lite grann apropå vad vi pratade om Jag tror att förra veckan när vi talade om eh, referenser mm. Mm. Uh, där, det här är skillnaden på uh, Mellan typ Scary Movie som är en dålig referensfilm Och Spaceball som är typ Verkligen en normal till, till en hel genre mm. Gjorde med kärlek och som är en bra film I sig som också liksom är Ja, mm. uh, ja Rolig och, och, och, och gör narr av saker och ting mm. Men inte bara genom att säga vad saker och ting heter Nej, men eh, Det är inte liksom två och en halv timme name dropping, Utan det är en film ja, En koppling är till typ Star Wars Och Alien och lite andra filmer Exakt, ja. exakt Hello my baby, hey, hello, hello my darling, my darling. Mm -hmm. <laughs> Det är oh alla om filmer det, det är när De gör när av Det är samma skådis tror jag Eventuellt John Hurt då tror jag Som, som får en alien uthoppande genom sig mm. På en kafeteria och Eileen dansar och sjunger. Hello, my baby. Hello, my hand. Jättefint. Liksom, hela bardisken. Med en liten hatt och köp. Eileen yep. för varje. Det får mig att tänka på den där grodan i. Warner okay. Brothers. Mm. Nej. Ja, den är så himla bra. Grodan i skokartången. Den, mm. den är faktiskt en av stor favorit. Mm -hmm. uh. Men eh, eh, okej, okay, så det står 5-1. Eh, när vi närmar oss citat nummer tre Och Stefanie ska börja, är du redo Stefanie? Jag känner verkligen inte, men ja visst <laughs> Jag tänker eh, Klippa upp det så, du, så Låter du jätteredo <laughs> Tack <laughs> We're all puppets, Laurie I'm just a puppet who can see the strings Mm, mm. Det är ju väldigt givmild I den här med att du säger ett namn <laughs> Ja vilket är lori, men uh, even though, we're all puppets lori I'm just a puppet who can see the strings um, Alltså som sagt När man säger lori så tänker jag bara på jullori Så blir det, tänker jag på liksom uh, House och så är det helt fel Så jag tänker på Watson och så vidare Och så går jag vidare till Sherlock Och random, <laughs> min jävla bara uh, Men we're all puppets lori Uh, What are you doing, brain? Stop! <laughs> <laughs> det är springer omkring i hamsterhjulet uh, Men <laughs> Evil Mastermind måste finnas med i det här uh, Vi säger att det är en serie och att det hmm, måste vara en komisk serie med karaktärer som jag inte kan namnen på Åh, uh, hmm. oh, vad jobbigt det blev <laughs> Mm. Um, jag kommer faktiskt inte på Något bra här Vi säger att det är <skratt> <skratt> Okej, okay, förlåt Jag är helt förlåst uh, Vi säger helt random uh, Korta killen i Grey's Anatomy <skratt> För det har vi med Nej. i vår podcast uh, Grace Anatomy ja. ja bara, och att det är korta killen, korta killen i... <skratt> Är han som är lite så nördig Eller lite så här... nördig. Han som är lite kort och lite mörkare Så uh, ja. Stefanie? Ja. Tror att det är en tv-serie, uh, Grace Anatomy och att det är den korta killen? Alltså det där är verkligen taget i luften, kom verkligen inte på. Men, uh, ja. mm. Och uh, Anna. We're all puppets, Laurie. I'm just a puppet who can see the strings. Kom igen, Anna. Jag har ingen aning. Allvarligt, du, du har alltid en aning. <laughs> jag har ingen aning. Jag, jag försöker komma på, på för någonting. Jag vet att någon heter Laurie och den där jag kan komma på är typ han gav det pappet du kan se de strings är Erik Laurie i That 70s Show det är där jag har fastnat uh, uh, okay. men jag tror inte att den här repliken skulle skulle veta citera 70 Show mm. nej det tror jag inte men det kanske inte kanske inte plåra hanging out <skratt> Okej okay. men det är så vad ok annan annan är du men... chansen för får jag bara säga så reservchansning bara Ja, absolut <skratt> Um, nej, jag, inte, jag gillade Jag gillade din Hugh Laurie Tackar uh, Fast det är inte down någon the street. Street. <laughs> Så vi säger att det är um, En tv-serie Det är um, uh, A bit of Fry and Laurie Och det är Steven Fry som säger det till uh, Hugh Laurie mm. <laughs> okay. Jag är fullt övertygad Min, min, min backup Min backup uh, Chansning som jag inte får några poäng för Men jag vill bara säga ja. Det är att det är Hyde i The 70s Show som säger till Lori i ja, så so we're Dead last week. Um, no, ni har no, båda trott att mm, mm, mm. det är en tv-serie. Vi är helt fel. Uh, ni har gått lite olika vägar. <laughs> ja. uh, ni har gått, vi heter Hattemy, Abita till The 70s Show. Yep. Mm. Uh, och vi har trott att det var korta killen versus den väldigt långa <laughs> killen, Steven Fry, versus den medium långa <laughs> killen, Hyde. Yep. <laughs> mm. <laughs> Jag kan avslöja Please. att det inte är en tv-serie. <laughs> <laughs> um, och killen som säger det kan välja om man ska vara kort, lång eller medium. Då det är Dr. Manhattan från seriealbumet Watchmen. Ah. Som ah. säger det till uh, hans flickvän Lori då som är uh, en av superhjältarna i, uh, i uh, seriealbumet. Ja. Mm. Mm. Men um, jag har sett den filmen. Ja, gör mig. Jag tyckte inte <laughs> om just den. just det. Jag har skrivit film inom parentes. Också, jag faktiskt. tycker om den filmen faktiskt. Mm. Mm. Men, och Det här är då när det här är då när Laurie förstår att äh, Dr. Manhattan som faktiskt är liksom allvetande, mm. det enda han vet i princip är att äh, ingenting går att påverka för han ser alltid samtidigt och han det är, är det bara han, liksom en... som var blå. Ja, det är han blå. Ja, precis, exakt, exakt. Jag minns att han var då... låta mot nordtjej med mycket lugg i det Laurie. Exakt. Mm. Mm. Malin Ackerman <laughs> mm. Och, och äh, äh, och hon då liksom är helt förfärad och, och, och säger liksom att den, den mäktigaste varelsen i universum är liksom bara en docka, på, mm. en docka med snören. Och, och han påpekar att det är vi allihopa. Det är bara det att han, han har fått förbannelsen att han kan se snören mm. <laughs> um, Woe is me. Mm, men eh, ja Hon lyckas vinna Hennes jobb på när de är på mars Är att vinna över honom Att komma och hjälpa till I, i sista slaget liksom. mm -hmm. eh, Watchmen är ju då såklart Alan Moores eh, seriealbum från 86 Tror jag mm. eh, Dave Gibbons har ditat De två gjorde också En stormanens story, -story Tillsammans Väldigt bra eh, <laughs> Och, ja Helt enkelt en av de seriealbum Som påverkade hela 90-talet Vad gäller seriealbum Och, och mm. en, av de, en av de som liksom alltid brukar hyllas Som den bästa serietidningen I, i det kända universum mm. Coolt Men allt det innebär att eh, Ni får båda noll poäng den här rundan eh, Anna går vinnande ur kampen Med 5-1 Jag tycker att ni alla kämpade väl Jämt och bra Också intressant att se att Just nämnandet av namnet Nästan gav det lite mer ångest än vad jag trodde det skulle göra Jag, jag, jag trodde det skulle vara en ärlig ledtråd Alltså om det är sagt typ Manhattan Ja, mm. <laughs> ah, jo precis Så hade det varit enklare så <laughs> <laughs> Lori, det var lite så här, hon var en, För jag har ju som sagt bara sett filmen Och har sett den en gång ah, Hennes namn var inte någonting som räckas Och det enda du minns Det enda du minns är hennes bröst För det tror jag är med i filmen Hennes men ja, inte brösten Ja, det kanske är så. Även. Ni är så objektivt objektiv, så jag, det är det enda ni minns. Ja, yep. <skratt> jag <skratt> hade kallt hår. Men inget namn, inget Nej. namn. <skratt> <skratt> Men hon är väl den där halvsvensken? Ja, precis. Ja, Malin ja, Ackermann <skratt> <Ja>, Precis. <skratt> nice cool side of <skratt> <skratt> hade, Han är inte svensk, han är fransman. Ja, <skratt> äh, mm. Det är så här. Starmer. vi ska göra det i alla Jag så kommer inte göra det. Istället sätter <laughs> <laughs> istället vi trappunkt där för veckans avslut. Tack så mycket för att ni ville leka med mig. Mm, tack, tack själv. Och jag hoppas vi ses nästa vecka. Mm. Eh, och fram tills dess så <laughs> säger vi ju som alltid. Hej då. Hej då. <laughs> <laughs>